Розділ 15. Чоловік на ім'я Уве та Потяг, який запізнився. У повнуватого чоловіка по той бік орхскла зачесане назад лискуче волосся і руки вкриті татуюваннями. Ніби йому мало було того, що в нього на голові наче розтанула пачка маргарину, то він ще й розмалював себе карлючками. Тут нема навіть якоїсь певної спільної теми. Наскільки Уве розуміє, просто хаотичний набір візерунків. Невже доросла людина при здоровому глузді може на таке погодитися? Розгулювати з руками, на які, мов би, начеплені рукава від піжами? «Ваш термінал для продажу квитків не працює», – повідомляє йому Уве. «Ні?» – перепитує чоловік за розклом. «Що значить «ні»?» Я хотів сказати, я питаю, він що не працює. Я вам щойно сказав, що він зламаний. У чоловіка за розклом якийсь непевний вираз обличчя. Може, щось не так з вашою карткою, бруд на магнітній стрічці, припускає він. Уве дивиться на чоловіка за розклом так, наче той щойно заявив про можливість вуве імпотенції. Чоловік за склом замовкає. «Ніякого бруду на моїй магнітній стрічці немає! Можете бути певні!» – шепить Уве. Чоловік за склом киває, потім передумує і трясе головою. Намагається пояснити Уве, що та машина точно працювала сьогодні. Звісно, Уве пропускається нікчемне базікання повзвуха, бо зараз вона точно зламалася. Чоловік за розклом цікавиться, чи немає в Уве готівки натомість. Уве відповідає, що це не його собаче діло. Западає напружена мовчанка. Нарешті чоловік за розклом питає, чи можна йому перевірити картку. Уве дивиться на нього так, ніби вони зустрілися в темному провулку, і він питає, чи можна перевірити інтимні місця Уве. «Нічого з нею не робіть», – попереджає Уве, неохоче проштовхуючи картку під віконце. Чоловік за розклом хапає картку і немилосердно тре свою ногу. Наче Уве ніколи не читав у газетах про те, що вони називають скімінгом. Наче Уве – ідіот. «Що ви робите?» – вигукує Уве і гатить долоною у вікно за скла. Чоловік так само під віконцем проштовхує картку назад. «Тепер спробуйте», – каже він. «Будь-якому старому дурневі, ясно», – думає Уве, «що картка, яка не працювала півхвилини тому, зараз теж не запрацює». Це ж саме він каже й чоловіку за орсклом. «Прошу», – каже чоловік. Уве демонстративно зітхає. Забирає свою картку, не відриваючи очей від розкла. Картка працює. «От бачите», – насмішкувато каже чоловік за орсклом. Уве пильно розглядає картку, наче відчуває, що вона його надурила. Потім ховає її в гаманець. «Гарного дня!» гукає йому слід чоловік за розклом. «Побачимо!» – бурчить Уве. Уже років із 20. майже кожен зустрічний торочив Уве про те, що краще платити за все карткою. Але Уве завжди цілком влаштовувала готівка. Готівка, насправді, чудово служила людству тисячі років. А банкам з усією їхньою електронікою Уве не довіряв. Але його дружина наполягала на тому, щоб все ж таки завести якусь картку, хоч Уве й застерігав її від цього. А коли вона померла, банк просто прислав Уве нову картку на його ім'я, але прив'язану до її рахунку. І тепер, після того, як він протягом останніх шести місяців купував квіти на її могилу, на картці лишилася сума в 136 крон і 54 ере. І Уве точно знав, що ці гроші зникнуть у кишені якогось директора банку, якщо Уве помре, не встигнувши їх витратити. Але зараз, коли Уве таки хоче скористатися цією чортовою пластиковою карткою, вона, звичайно ж, не працює. Або, якщо користуватися нею в магазині, то звідкись беруться додаткові націнки. І це лише доводить, що Уве мав рацію. Усе це він збирається розповісти своїй дружині, що й не зустрінеться з нею, щоб вона це краще розуміла і була пильніша. Він вийшов із дому сьогодні вранці, ще задовго до того, як сонце набралося сил, щоб випусти з-за обею, не кажучи вже про його сусідів. Уве уважно вивчав розклад руху потягів, який висів у коридорі. Потім вимкнув усе світло, перекрив батареї і замкнув вхідні двері, залишивши конверт з інструкціями в коридорі на килимку під дверима. Уве подумав, що хтось зрештою знайде цей конверт, коли прийдуть забирати будинок. Він приніс лопату для снігу, повідкидав сніг перед входом у будинок, відніс лопату назад у сарай. Замкнув сарай. Якби Уве був трохи уважнішим, то помітив би доволі помітну заглибину в формі кота у величезному заметі за своїм сараєм, коли він вирушив у бік парковки. Та в його голові крутилися значно важливіші думки, тож він нічого й не помітив. Навчений недавнім досвідом, Уве не поїхав Саабом, а натомість пішов на станцію пішки. Бо цього разу ні вагітні іноземки, ні біляві шкапи, ні дружина руни, ні бракована мотузка не матимуть жодної можливості зіпсувати ранок Уве. Він продув цим людям батареї, позичив їм свої речі, підвіз їх до лікарні. Але тепер він нарешті йде своїм шляхом. Уве ще раз перевірив розклад потягів. Він ненавидів запізнюватися. Це руйнувало всі плани, збивало з ритму. Його дружина була абсолютно нездатна на це дотримуватися планів. Але в жінок завжди так. Вони не дотримаються плану, навіть якщо їх до нього приклеїти, як переконався Ува. Коли він куди-небудь їхав, то писав розклади і складав плани, вирішуючи, де вони будуть заповнювати документи де зупинятися випити кави. Усе для того, щоб якомога продуктивніше розподілити час подорожі. Уве вивчав карти, вираховував, скільки часу піде на кожен відрізок подорожі, як їм уникнути години пік та розвідати місця, де можна скоротити шлях. Словом, робив усе те, в чому водії зі спутниковими навігаторами не тямлять нібельмеса. Уве завжди мав чітку стратегію подорожі. Його ж дружина навпаки – Вічно вигадувала якісь божевільні ідеї, піти туди, куди підкаже серце, і не перейматися. Наче доросла людина може таким робом кудись взагалі дістатися в житті. А потім вона постійно згадувала, що їй треба зателефонувати, або що вона забула якийсь шарф чи ще щось. Або вона в останній момент ніяк не могла вирішити, яке пальто спакувати. Або ще щонебудь. І вона завжди забувала термос із кавою. Єдину справді важливу річ на підставці для сушки. У тих клятих сумках було чотири пальта, але не було кави, наче в дорозі можна було щогодини заїжджати на заправку і купувати оту спалену лисячу сечу, яку там продавали. І ще більше затримуватися. А коли Уве починав сердитися, вона завжди дивувалася, навіщо взагалі здався той погодинний план, якщо вони просто кудись їхали. Ми ж однаково нікуди не поспішаємо, казала вона, наче це мало якийсь стосунок до справи. Тепер Уве стоїть на платформі, засунувши руки в кишені. Він не одягнув піджак. Той дуже забруднився, і від нього добре чатхне вихлопними газами. Отож Уве подумав, що вона всипла йому перцю, якщо він з'явиться в такому вигляді. Їй не подобаються сорочка і джемпер, які зараз на ньому. Та принаймні вони чисті і мають пристойний вигляд. На дворі майже 15 градусів нижче нуля. Він ще не перевдягся з синьої осінньої куртки в синє зимове пальто. І її продуває наскрізь. Уве мусить визнати, що останнім часом став трохи неуважним. Він навіть взагалі не подумав, як подати себе, прибувши на гору. Спочатку йому здавалося, що треба перечепуритися і триматися формально. Можливо, там буде якась подоба уніформи для порядку. Він припускає, що там будуть найрізноманітніші люди, іноземці, наприклад, одягнені один одного дивніше. Мабуть, там можна буде дати раду своєму одягу. Можливо, там буде навіть якась гардеробна кімната. Платформа майже порожня. Навпроти, через колію, якісь сонні молодики із величезними рюкзаками, котрі, вирішує Уве, Наймовірніше напхані наркотиками. Поряд із ними стоїть чоловік років 40 в сірому костюмі і чорному пальті. Він читає газету ще трохи далі. Ще бачуть кілька жінок у самому розквіті лід з логотипами ради округу на грудях і фіолетовими кучерами. Вони безперервно курять довгі ментолові сигарети. На тому боці, де стоїть уве, немає нікого, крім трьох дебелих муніципальних робітників, років за 30 у робочих штанях і касках. Вони стоять колом і всі разом вдивляються вниз у дірку. Навколо них недбало почеплена огороджувальна стрічка. Перший тримає чашку кави з логотипом 7-Eleven, другий їсть банан, а третій намагається щось натискати на телефоні, не знімаючи рукавиць. Виходить не дуже. А дірка нікуди не зникає. А ми все ще дивуємося, коли весь світ стрімголов летить у прірву фінансової кризи, думає Уве. Тим часом, як усі тільки те й роблять, що цілими днями стоять без діла. Їдять банани і заглядають у дірки в землі. Він дивиться на годинник. Лишилася одна хвилина. Уве стає на край платформи. Частина підошву його черевиків виступає за край. Він визначає, що падати вниз тут не більше, як півтора метри. Ну, нехай метр шістдесят. У тому, що саме потяг забере його життя, є якийсь символізм, який йому не дуже подобається. Уве не думає, що водій потяга мусить бачити весь цей жах. Тому він вирішує стрибати тоді, коли потяг буде дуже близько. Щоб його штовхнув на рейки бік першого вагону а невелике лобове скло спереду. Він дивиться туди, звідки має з'явитися потяг, і починає повільно рахувати. «Важливо правильно вибрати час», – вирішує він. «Саме зійшло сонце. Воно вперто світить просто йому в очі, наче дитина, якій дали в руки ліхтарик». І саме тоді Уве чує перший крик. Він піднімає голову якраз вчасно, щоб побачити, як чоловік у костюмі чорному пальті Починає розгойдуватися вперед-назад, ніби панда, який дали забагато валіуму. Це триває приблизно секунду, а потім погляду чоловіка в костюмі скляніє, і його тіло починає нервово тіпатися. Його руки конвульсивно здригаються, а потім, наче цей момент складається з довгої послідовності фотографій. Газета випадає в нього з рук. Він не притомніє і падає з платформи на колію гупнувши наче ящик з цементним розчином. Тітки з цигарками і логотипами ради округу на грудях починають кричати в паніці. Наркоманоподібні молодики витріщаються на колію, вчепившись у ремені своїх рюкзаків, ніби бояться бракіцнутися слідом за тим чоловіком. Уве стоїть на краю платформи на другому боці і роздратовано переводить погляд із одного на іншого. Та зарадиш Бога! Кипить від злості Уве, стрибаючи зрештою вниз на колію. «Ану тримайте чи що!» – кричить він до одного з рюкзаком на платформі. Паралізований від страху молодик повільно просувається до краю платформи. Уве підсаджує чоловіка в костюмі так, як це здатні зробити чоловіки, котрі жодного разу не переступали по їх спортзалу. Але все життя тягали по дві батонні плити в кожній руці. Він подає тіло чоловіка прямо в руки молодика з рюкзаком так, як це зробили боті водії Ауді у неоново-яскравих панталонах для бігу під тюбцем. Він же не може лежати тут на шляху в потягах, ви що, не розумієте? Молодики з рюкзаками збентежено кивають і нарешті спільними зусиллями спромагаються витягти тіло в костюмі на платформу. Жінки із ради округу досі верещать. Наче щиро впевнені, що в таких обставинах це найбільш конструктивний підхід. Чоловік, здається, дихає, але Уве залишається на колії. Він чує, як наближається потяг. Він планував це зробити трохи інакше, але зійде й так. Уве спокійно виходить на середину колії, засовує руки в кишені і дивиться на фари. Чує застережний свисток, схожий на сигнал для туманної погоди. Відчуває, як під його ногами потужно здригається колія, ніби на нього суне накачений тестостероном бик. Видихає. Посеред того пекла і дрижання, крику і жахливого вереску гальм потяга, Ува відчуває глибоке полегшення. Нарешті. Наступні миті для Ува розтягуються, ніби сам час натиснув на гальма та сповільнив усе навколо. Вибухи звуків приглушуються в його вухах до тихого шипіння. Потяг наближається так повільно, ніби його тягнуть два старезних воли. Фари відчайдушно йому блимають. І у проміжку між двома спалахами, коли його не засліплює світло, він раптом виявляє, що дивиться просто в очі водія потяга. Йому не більше 20 років. Він один із тих, кого старші колеги й досі називають Цуценя. Уве вдивляється в обличчя Цуценяти. Стискає кулаки в кишенях, наче проклинає себе за те, що він збирається зробити. Та вже нічого не вдієш, думає він. Можна йти правильним шляхом, а можна неправильним. Тож коли потяг уже зовсім близько, метрів за 15, Ува роздратовано лається і спокійно, наче збирається налити собі чашку кави, сходить з колії і застрибує назад на платформу. Поїзд рівняється з ним саме тоді, коли водієві вдається його зупинити. Страх цуценяти висмоктав усю крові з його обличчя. Хлопець явно ледве стримує сльози. Двоє чоловіків дивляться один на одного крізь вікно локомотива. Так, наче вони щойно вийшли з якоїсь апокаліптичної пустелі. І тепер розуміють, що вони не останні люди на землі. Одному від цієї думки стає легше, а другий розчарований. Хлопець у локомотиві обережно киває. Уве сумирно киває у відповідь. Цілком зрозуміло, що Уве більше не потрібне його життя. Але людина, яка руйнує життя іншого, зустившись із ним поглядом за секунду до того, як її тіло перетвориться на криваве місаво на його лобовому склі, чорт забирай, Уве не така людина. Ні його батько, ні Соня ніколи б не пробачили його за це. «Ви в порядку!» – гукає один із тих, що в касках. «Ще хвилини, вам настав би кінець!» – вирішить другий із них. Вони стоять і дивляться на нього, майже так само, як оце стояли кілька хвилин тому, витріщаючись на дірку. Мабуть, це і є їхня основна робота – все розглядати. Уве дивиться на них. «Ще секунда, я хотів сказати!» – пояснює чоловік, усе ще тримаючи банан у руці. Ото було б вам непереливки, геш, хихикає перший у касті. Ще як непереливки, погоджується другий. Ви могли б загинути, насправді, уточнює третій. Ви справжній герой. Врятували їхнє життя. Його, врятував його життя, виправляє Уве і чує у своєму голосі голос соні. А так могли б загинути, повторяє третій відкушуючи чималий шматок банана. На колії стоїть потяг, мерехтить усіма аварійними вогнями, пихкає і вищить, наче товстун, який щойно врізався в стіну. Ціла купа екземплярів АйТі-консультантів, як визначає їх Уве, та іншого малоповажного люду валом валить із потяга і стовбичить біля краю платформи. Уве засовує руки в кишені штанів. Думаю, у вас туди ще до біса потягів затримається. Каже він із особливою відразою, поглядаючи на хаотичну тисняву людей на платформі. Точно, каже перший у касті. Ще пак, каже другий. Сила вселенна затримок, погоджується третій. Уве із себе звук, мов би громісткий письмовий стіл із дверцятами на ржавих завісах. Тоді... Йде повз усіх трьох, не мовивши ні слова. «Куди ж ви? Ви ж герой!» – здивовано кричить йому перший у касті. «А вже ж! Герой!» – кричить третій. Уве не відповідає. Він йде повз чоловіка за склом, виходить на засніжені вулиці і рушає додому. Навколо нього повільно прокидається місто зі своїми іномарками, зі своїми статичними даними, заборгованістю за кредитними картками – та іншим лайном. «Ну ось, і цей день зіпсовано», – з гіркотою підсумовує він. Ідучи вздовж велосипедного гаража біля парковки, увебачить білу шкоду, яка їде від будинку Аніти і Руне. На пасажирському місці сидить рішучого вигляду жінка в окулярах, тримаючи в руках повно файлів і паперів. За кермом сидить чоловік у білій сорочці. Уве мусить відскочити вбік із дороги, щоб машина не наїхала на нього, на швидкості повернувши з-за рогу. Чоловік за лобовим склом піднімає підпалену сигарету в бік Уве і зверхньо посміхається. Наче це Уве винен, що мало не потрапив йому під колеса, а він такий шляхетний, що великодушно не звертає на це уваги. «Ідіот!» – кричить Уве вслід шкоді, та чоловік у білій сорочці і вухом не веде. Уве встигає запам'ятати номерний знак, поки автомобіль не зникає за рогом. «Скоро настане і твоя черга, старий пердун!» шепить позаду нього злорадний голос. Уве швидко обертається, інстинктивно піднявши перед собою кулаки, і втуплюється у власне відображення в сонцезахисних окулярах білявої шкапи. Вона тримає на руках ту кляту шавку, яка гарчить на нього. «Це із соціальної служби!» Глузливо шкіриться біля вашкапа, киваючи в бік дороги. Уве бачить, як на парковці зі свого гаража задом виїжджає на своєму Ауді той критин Андерс. У нього нові хвилеподібні фари, помічає Уве. Спеціально призначені для того, щоб затемна, кожен чітко розумів, що ось наближається машина, за кермом якої сидить повне лайно. «А твоє яке діло?» – питає Уве шкапу. Її губи складаються в подобу гримаси, яка нагадує справжню усмішку настільки, наскільки це взагалі можливо, для жінки, губи якої наколоті екологічними відходами і нейротоксинами. «Це моє діло, бо цього разу вони запроторять у притулок того чортового старигання в кінці вулиці, а потім настане і твоя черга». Вона плює на землю біля нього і рушає до Ауді. Уве проводить її поглядом. Його груди здіймаються і опадають під сорочкою. Коли Ауді повертає заріг, шкапа показує йому середній палець у вікно з іншого боку. Перше бажання Уве – побігти за ними і роздерти на дрібнесенькі шматочки того німецького монстра, відштампованого з листа металу, разом із критинами всередині, шкапами, з лючими шавками і хвилеподібними фарами. Та раптом він відчуває, що йому бракне повітря ніби він щодуху біг крізь снігопад. Уве нахиляється вперед, спирається руками на коліна і розлючено помічає, що справді задихається, а його серце шалено колотиться. Десь через хвилину він випрямляється. У правому оці якесь мерехтіння. Ауді поїхав. Уве повертається і повільно прямує додому, притискаючи одну руку до грудей. Підходячи до будинку, він зупиняється біля сараю, заглядає у заглибину в заметі, ту, що котячої форми. Там, на самому дні, лежить кіт. Хто б сумнівався, чорт забирай. Розділ 16. Чоловік, якого звали Уве, і вантажівка в лісі. До того дня, коли похмурий і трохи незграбний хлопець із м'язистим тілом і сумними блакитними очима сів поряд із соною в тому потязі, було тільки три речі в її житті, які вона безумовно любила – книжки, батько, і коти. За нею було кому впадати, річ була не в тому. Залицяльники траплялися яких завгодно форм і розмірів. Високі й чорняві, невисокі і біляві, веселуни, зануди, елегантні, хвалькуваті, вродливі, жадібні. І якби їх трохи не відлякували плітки, які ходили по селу, Наприклад, про те, що батько Соні приховав пару стволів у затишному місці, в дерев'яному будиночку посеред лісу, то вони, мабуть, були б ще й наполегливі. Але жоден із них не дивився на неї так, як дивився той хлопець, що сів біля неї в потязі. Так, наче вона була єдиною дівчиною на світі. Час від часу, особливо перші кілька років, деякі з її подруг допитувалися у неї, Чому вона зробила саме такий вибір? Соня була дуже вродлива, і всі навколо вважали своїм обов'язком постійно їй про це говорити. А ще вона любила сміятися. І хай би що життя їй не підкидало, вона була з тих людей, які завжди і в усьому бачили позитивний бік. Але Уве був... Ну Уве, це був Уве. І про це люди навколо неї теж весь час їй торочили. Він був старим сварливим буркотуном, ще з першого класу початкової школи, запевняли вони. А вона могла знайти когось набагато кращого. Але для Соні Ува ніколи не був ані похмурим, ані незграбним, ані рідським. Для неї він був трохи растріпаними рожевими квітами на їхньому першому побаченні. Він був батьківським костюмом, трохи затісним для його широких, понурих плечей. Він був тим, хто твердо вірить у справедливість і порядність, у важку працю і світ, де правильне мусить бути правильним. Не для того, щоб його за це нагородили медаллю чи дипломом, або поплескали по спині, а тільки тому, що так воно має бути. Таких людей уже майже не буває, — зрозуміла Соня. Отож вона й трималася поближче до одного з таких. Може, він і не писав їй віршів, не співав серенад, не приходив додому з дорогими подарунками. Але жоден інший хлопець не їздив щодня кілька годин потягом у зовсім інший бік, тільки тому, що йому подобалося сидіти з нею поряд і слухати, як вона говорить. А коли вона трималася за його передпліччя, затовшки з її стегно, і лоскотала його, аж поки насуплене обличчя хлопця не відкривалося в усмішці, це було схоже на те, коли гіпсовий зліпок тріскався навколо коштовності. І в цей момент Соні здавалося, ніби щось співає всередині неї. І такі моменти вони належали тільки їй. Соня не розсердилася на нього того першого вечора, коли у ресторані він сказав їй, що набрехав про військову службу. Певна річ, пізніше вона сердилася на нього неймовірну кількість разів із найрізноманітніших причин, але не того вечора. Кажуть, найкращі люди народжуються зі своїх помилок, і потім часто стають кращими. Набагато кращими, ніж якби вони зовсім не робили нічого поганого, сказала вона м'яко. «Хто це сказав?» – спитав Уве і подивився на потрійний… Набір столових приладів перед собою. Так, як дивляться на ящик, який відкрили, зі словами «Оберіть собі зброю». «Шекспір», – сказала Соня. «Це щось гарне», – поцікавився Уве. «Це щось фантастичне», – кивнула Соня, усміхаючись. «Я ніколи не читав нічого з ним». Пробурмотів Уве в скатертину. «У нього», – виправила Соня, – і ніжно поклала свою руку на його. За їхні майже 40-ліття разом, Соня навчила читати й писати сотні дітей з труднощами в навчанні, а також привчила їх читати вибрані твори Шекспіра. За цей же час їй так і не вдалося змусити Уве прочитати бодай одну п'єсу Шекспіра. Та щойно вони переїхали у свій блоковий будинок, він щовечора кілька тижнів поспіль пропадав у сараї, і коли все було готове, у їхній вітальні з'явилася найчудовіша у світі книжкова шафа. «Треба ж тобі їх десь зберігати», – пробурчав Уве, тиснувши кінчиком викрутки у поріз на великому пальці. І вона вмостилася в нього на руках і сказала, що любить його. І він кивнув. Вона лише раз запитала його про опіки в нього на руках. І їй довелося по крихтах збирати всі обставини того, як він втратив батьківську хату, виловлюючи деталі зі скупих розповідей Уве про тодішні події. Зрештою Соня з'ясувала, звідки в нього ті шрами. І коли якась із її подружок питала, чому вона покохала саме його, Соня відповідала, що більшість чоловіків тікають від пекла, а такі чоловіки, як Уве, біжать просто в нього». Уве вистачило пальців на руках, щоб порахувати, скільки разів він зустрічався з батьком Соні. Старий жив набагато північніше, далеко в лісі, наче він заздалегідь звірився з усіма картами країни і роздивився, де є якісь населені пункти, тільки щоб оселитися якнайдалі від людей. Мати Соні померла при пологах. Більше батько не одружувався. «У мене є дружина, просто зараз...» «Її немає вдома». Відрізав він ті кілька разів, коли хтось наважився порушити це питання. Соня переїхала в найближче містечко, почавши готуватися до випускних іспитів із самих лише гуманітарних предметів у коледжі. Коли вона запропонувала батькові поїхати з нею, він подивився на неї з безмежним обуренням. «Що мені там робити? Дивитися на людей?» Він завжди вимовляв слово «люди» ніби якусь лайку. Тож Соня дала йому спокій, якщо не рахувати її щотижневі візити на вихідні та його щомісячну поїздку вантажівкою в продуктовий магазин до найближчого села, куди його супроводжував тільки Ернест. Ернест був найбільшим у світі сільським котом. Коли Соня була маленька, вона була впевнена, що він поні. Він приходив і розгулював у батька в хаті, де хотів, але не жив там. А от де він жив, ніхто не знає. Соня назвала його Ернестом на честь Ернеста Гемінгвея. Її батько ніколи не цікавився книжками, та коли його дочка у віці п'яти років зачитувалася газетами, йому вистачило розуму звернути на це увагу. Не треба дівчинці читати таке лайно, а то в нас глузду з'їде заявив він, підштовхуючи її до стійки бібліотеки в селі. Старий бібліотекар не дуже зрозумів, що той мав на увазі. Але те, що в дівчинки був неабиякий розум, не викликало жодних сумнівів. Щомісячна подорож у продуктовий магазин просто трохи продовжиться за рахунок заїзду до бібліотеки, вирішили разом бібліотекар з батьком без подальших обговорень. Коли Соні виповнилося 12 років, вона прочитала всі ті книжки принаймні двічі. А які полюбила найбільше, наприклад, «Старий» і «Море», читала стільки разів, що просто збилася з ліку. Отож, Ернеста врешті назвали Ернестом. Він був сам собі хазяїн. Не розмовляв, але любив ходити на риболовлю з її батьком, який його дуже поважав. Прийшовши додому, вони ділили улов порівну. Коли Соня вперше привела Уве у старий дерев'яний будинок у лісі, Уве та її батько згодину сиділи в напруженій тиші один навпроти одного, втупившись у тарілки, поки вона намагалася завести хоч якусь подобу світської бесіди. Ні той, ні інший не розуміли, що вони тут роблять, крім того, що це було потрібно єдиній жінці, яка була дорога кожному з них. Обидва чоловіки – Категорично і наповен голос протестували проти цієї затії. Та марно. Батько Соні від самого початку був налаштований негативно. Усе, що він знав про цього хлопця, це те, що той приїхав із міста, і, як згадувала Соня, що він не дуже любить котів. На думку її батька, вже цих двох характеристик було цілком достатньо, щоб вважати Уве ненадійним. Що ж до Уве, то йому здавалося, ніби він на співбесіді в роботодавця. А в таких справах він був не мастак. Тож, коли Соня таки замовкла, а говорила вона майже без перерви, в кімнаті западала така тиша, яка могла виникнути тільки між чоловіком, який не хотів втратити свою дочку, і чоловіком, котрий ще не до кінця зрозумів, що його обрано, аби він її звідси забрав. Урешті Соня копнула уве по нозі, щоб той сказав, Щонебудь. Уве відірвав очі від тарілки і помітив сердите посіпування в куточках її очей. Він прокашлявся і роззирнувся довкола, розпачливо шукаючи, про що б запитати цього старого. Бо Уве добре затямив. Якщо не знаєш, що сказати, спитай про щось. Якщо і існує спосіб змусити людину забути про її нелюбов до тебе, це дати їй можливість поговорити про себе. Через якийсь час погляд Уве упав на вантажівку, яку було видно з кухонного вікна старого. «Це ж Л-10, так?» – спитав він, тиснувши в той бік виделкою. «Угу», – сказав старий, не відриваючи погляду від тарілки. «Тепер їх випускає СААП», – повідомив Уве, коротко кивнувши. «Сканіє», – гаркнув старий, з викликом глянувши на Уве. І кімната знову потонула в тиші, яка може виникнути тільки між коханим жінки та її батьком. Уве похмуро опустив очі в тарілку. Соня штурхонула батька по нозі. Батько розлючено глипнув на неї, аж поки не помітив сердите посіпування в куточках її очей. Він був не такий дурний, щоб накликати на себе те, що буває після цього посіпування. Тому він прокашлявся і сердито штрикнув виделкою свою їжу. Тільки тому, що якийсь піжон саба Сааба помахав своїм гаманцем і купив завод, він не перестав бути Сканією. Тихо пробурчав він, уже не так сердито, і відсунув ногу подалі від донченого черевика. Батько Соні завжди їздив на вантажівках Сканія. Він не міг зрозуміти, для чого користуватися чимось іще. А потім... Після стількох років віданості споживачів відбулося злиття з Саабом. Це була зрада, яку він їм так і не пробачив. Уве, який навпаки дуже цікавився з Канією, коли вона злилася із Саабом, задумливо дивився у вікно, жуючи картоплину. «Вона нормально їздить?» – поцікавився він. «Ні», – роздратовано пробурчав старий і повернувся до їжі. «Жодна з їхніх моделей нормально не їздить. Жодна не зроблена правильно. Механіки три шкури дивуть за будь-який ремонт», – додав він, наче розмовляв із кимось, хто сидів під столом. «Я можу поглянути, якщо дозволите», – сказав Уве з несподіваним запалом. Це вперше Соня чула, щоб він так захоплено і енергійно про щось говорив. Чоловіки якусь мить дивилися один на одного – Потім батько Соні кивнув, а Уве коротко кивнув у відповідь. Відтак вони цілоспрямовано і рішуче підвелися, наче двоє чоловіків, які щойно вирішили піти і убити третього. Через кілька хвилин батько Соні, спираючись на палицю, повернувся на кухню і опустився на стілець зі звичним невдоволеним бурчанням. Так він просидів довгенько, акуратно набиваючи люльку. Потім кивнув на каструлі і сказав Чудово. «Дякую, тату», – усміхнулася Соня. «Це ж ти приготувала, не я», – сказав він. «Я дякувала не за їжу», – відповіла вона і прибрала тарілки, ніжно цілуючи батька в лоб і водночас дивлячись, як у під капот вантажівки у дворі. Батько нічого не сказав, тільки підвівся, коротко пихнувши, і взяв газету з кухонного стола. На півдорозі до свого крісла у вітальні він усе ж зупинився і постояв трохи нерішуче, спершись на палицю. «Він ловить рибу?» – пробурчав він, не дивлячись на доньку. «Не думаю», – відповіла Соня. Батько похмуро кивнув, довго стояв мовчки. «Зрозуміло. Тоді доведеться йому навчитись», – пробурчав він нарешті. Потім взяв люльку і пішов у вітальню. Соня ніколи не чула, щоб він кому-небудь робив кращий комплімент.